Ріберт Шеклі БІЛчене КОЛСО. Найкращі землі в галактиці загинули. Скрушно промиврив Сиарієць. Це був здоровань 2 метри на зріст з темно синім кольором обличчя. Великі сльози капали зі зволожуючих отворів на його шиї і залишали плями на дорогій сорочці. Уже 15 хвилин він щось невиразно бурмотів про свої зруйновані землі. Заспокойтесь, сер, сказав Річард Грегор, випроставшись на стільці. Він сидів за старим письмовим столом із горіхового дерева. Компанія АААЕс Міжпланетна служба оздоровлення Довкілля охоче допоможе вам вирішити всі ваші проблеми. Чи не могли б ви, сер, пояснити нам характер ваших проблем? У свою чергу, шанобливо поцікавився Арнольд. Сорійця і надалі переповнювали емоції. Нарешті він осушив зволожуючі отвори величезним носовиком і з надією поглянув на компаньйонів з ААА-Ейс. «Руйнація!» – вигукнув він. «Ось що на мене чекає! О, мої найкращі землі!» «Ми чудово розуміємо вас, сер!» – підбадьорив його Грегор. «Але поясніть, чому ви остерігаєтесь руйнування?» «Убій терелах на планеті сер, У мене є ферма!» Нарешті, опонувавши себе, почав розповідати сиярієць. «Я засіяв зерновими і іншими культурами близько восьмисот акрів землі. Цього місяця я очікую на сходи. Але щойно мої поля зазеленіють, клятці пацюки начисто усе жеруть. Я зруйнований, знищений, розорений». «Пацюки?» – здивувався Арнольд. «Вони. Так у нас називають цей вид гризунів». Із сімейства Альфікс Дрекс, зволожуючи, отвори знову наповнилися слізьми, і сієрієць швидко їх витер. Цього року просто якась щуряча пошесть. Мої поля аж кишать ними. Я перепробував усі можливі засоби, але ця мерзота плодиться швидше, ніж здихає. Зібравши врожай, я стану багатим і добре заплачу, якщо ви допоможете мені позбутися цієї погані. «Гадаю, ми зможемо вам допомогти», – запевнив його Арнольд. «Звісно, спершу треба ознайомитися із ситуацією. Ми хочемо заделегідь знати, з чим доведеться мати справу». «Те саме мені казали і в інших фірмах. Але часу немає», – сумно промовив Серієць. «Я вклав у насіння весь свій капітал. За кілька тижнів з'являться сходи, і всі вони одразу будуть знищені пацюками». Ви повинні покінчити з цією поганню до того, як зазеленіють поля. На видовженому худому обличчі Грегора не відбивалося особливої радості. Він був дуже консервативним у своїх рішеннях, і йому не подобалося працювати у подібний спосіб. Через самовпевненість і нахабство Арнольда їхня фірма часто укладала нездійсненні контракти. Грегор опирався цьому, як міг. Але іншого способу поставити на ноги міжпланетну службу оздоровлення довкілля не було. Досі їм щастило. Фірма навіть почала давати невеликий прибуток. Грегорові не хотілося ризикувати, тому підозрілий блиск в очах компаньйона його насторожував. Сам Сеері справляв враження чесної людини, але хто знає, як усе може обернутися. Раптом ці пацюки виявляться триметровими озброєними бластерами-чудовиськами – Такі випадки у практиці фірми ААА «Ейс» уже траплялися. «Раніше у вас були проблеми з пацюками?» – запитав він у сиярійця. «Звісно, але не більше, ніж, скажімо, з летючими висюками, з кигелями чи звичайною гнилицею. Це звичайні турботи фермера». «А чому зараз із ними виникли проблеми?» «Звідки мені знати?» – сердито пирхнув сиярієць. «Кажіть прямо, візьметеся чи ні?» Звичайно, візьмемося, сказав Арнольд. Ми готові почати. Нам з партнером спершу треба порадитися, рішуче втрутився Грегор і потяг Арнольда в хол. Невисокий, опескуватий Арнольд завжди був сповнений ентузіазму. Його, дипломованого хіміка, цікавило абсолютно все. Він був повінця напханий найнеймовірнішою інформацією, вичитаною із десятків наукових і технічних журналів, виписаних, звісно, за рахунок фірми. Отримана в такий спосіб інформація зазвичай не приносила жодної практичної користі. Мало кого цікавило, навіщо аборигени з ДНЕП-10 шукають найкращий спосіб масового самогубства, або чому тваринний світ на дрей представлений виключно летючими видами. Та якби кому-небудь спало на думку про це довідатися, Арнольд охоче поділився б інформацією. «Я хочу знати, у що ми вплутуємося цього разу», – сказав Грегор. «Що то за сімейство Альфікс-Дрекс?» «Це гризуни?» – одразу пояснив Арнольд. «Трохи менші від наших земних пацюків і не такі агресивні. Харчуються рослиною і їжею, поїдаючи зерно, траву і молоді паростки дерев. Пацюки як пацюки, нічого особливого». М -м -м. «А якщо їх там десятки мільйонів?» «Тим краще?» «Обалиш! Я серйозно, якби клієнт вимагав знищити одну п'ятидесяту частину пацюків...» Я б не взявся за цю справу, адже тоді нам довелося б витратити залишок життя на пошук останніх п'яти чи шести тварин. Але, наскільки я зрозумів, ми повинні просто повернути популяцію поцюків до звичайного, до епідемічного порогу чисельності. А це нам цілком під силу, і саме так слід формулювати умови в контракті». Грегор кивнув. Його партнер хоча й рідко, але часом виявляв справжню ділову хватку. «А ми встигнемо впоратися з ними?» – перепитав він. Безперечно. Існує кілька сучасних способів боротьби з гризунами. Один із найкращих – морганізація. Непогана також система турніє. Нам знадобиться кілька днів, щоб винищити цих гризунів. Гаразд, сказав Грегор. Але в контракті слід уточнити, що ми займатимемося лише пацюками сімейства Альфікс Дрекс. Так ми хоч знатимемо, за що працюємо. Згоден. Вони повернулися до офісу. Негайно був складений контракт, згідно з яким фірма ААА зобов'язувалася протягом місяця привести кількість пацюків на фермі замовника до попереднього рівня. За кожний зекономлений день передбачалася додаткова винагорода, а у разі затримки – неустойка за кожний прострочений день. «Поки ви цим займатиметеся», – сказав сирієць, – «я влаштую собі відпустку. Ви справді вважаєте, що зможете врятувати мій урожай?» Не хвилюйтеся. Запевнив його Арнольд, ми маємо обладнання для морганізації та апарати для оброблення місць скупчення гризунів за системою турніє обидва способи дуже ефективні. Я знаю, сказав сиарієць, я теж користувався ними. Але, можливо, я щось робив не так усього вам найкращого і бажаю успіху, панове. Грегор і Арнольд ще довго мовчки дивилися на двері, що зачинилися за сиарійцем. Наступного дня вони завантажили на корабель стоси посібників, пастки та інше обладнання, яке гарантувало звільнення від гризунів і стартували у напрямі планети СР. За чотири дні, що минули без жодних пригод, перед ними відкрилися яскраво-зелені простори СР. Вони опустилися нижче і побачили узбережжя Бітерлах. Про всяк випадок перевіривши координати, вони приземлилися. Берні Спірит так називалася ферма сиярійця, справді була райським куточком. Акуратно розорені поля, криті соковитою травою луки, вікові дерева з густими кронами велично чорніли на тлі вечірнього неба, а два місяці надавали невеликому ставкові темно-синього забарвлення. Однак скрізь можна було помітити ознаки запустіння і нашестя пацюків. Великі ділянки лук були виїдені до голої землі, а дерева, що росли довкола будинку, Видавалися зів'ялими і недоглянутими. Всередині будинку на меблях, стінах і навіть масивних балках перекриття скрізь віднілися сліди щурячих зубів. «Не поталонило, бідоласі», – поспівчував клієнтові Арнольд. «Це нам не поталонило», – виправив його Грегор. Обхід будинку супроводжувався неперервним писком невидимих гризунів, що ховалися в щілинах і норах. Коли Арнольд і Грегор наближалися до дверей, кімнат, там одразу здіймався галас і чулося шурхотіння тварин, що в паніці розбігаються. Але друзям так і не вдалося побачити жодного ризуна. Пацюки поховалися в норах раніше, ніж Арнольд і Грегор встигли їх побачити. Розпочинати роботу було надто пізно, тож Арнольд і Грегор розставили різні види пасток, щоб перевірити, які з них виявляться найефективнішими проти пацюків. Потім партнери дістали спальні-мішки і приготувалися до сну. Арнольд умів засинати в будь-яких умовах, а для Грегора ніч видалася малоприємною. Полчища пацюків виявляли надзвичайну активність. Було чутно, як вони ганяють по підлозі, натикаються на ніжки столів і стільців, ризуть двері та бігають по стінах. Тільки-но Грегор задрімав, троє найнахабніших пацюків вилізли йому на груди, Змахнувши їх рукою і щільніше загрунувшись у спальний мішок, він усе ж зміг на кілька годин забутися тривожним сном. Уранці компаньони оглянули пастки і виявили, що всі вони порожні. Наступні кілька годин пішло на вивантаження з корабля, складання та налагодження громіздкого устаткування для морганізації. Поки Арнольд закінчував останні приготування, Грегор вивантажив апарати системи турніє і проклав тимчасові кабелі довкола будинку. Партнери увімкнули обидві системи і почали чекати масового винищення пацюків. Настав полудень. Невелике гаряче сонце планети СР висіло прямо над їхніми головами. Обладнання для морганізації голо й гарчало, немов розмовляючи із собою. Над кабелями системи турніє раз у раз спалахували сині розряди. Нічого не відбувалося. Минали години. Арнольд устиг перечитати всі посібники з боротьби з гризунами. Грегор витяг колоду пошарпаних карт і похмуро розкладав паціянс. Обладнання працювало і монотонно джищало, як було вказано в інструкції виробника. А енергії воно споживало стільки, що вистачило б на освітлення невеликого містечка. Однак жодного мертвого пацюка вони не знайшли. Надвечір стало очевидно, що цих пацюків не бере ані морганізація, ані тур'єризація. Треба було повечеряти і вирішити, що робити далі. Як їм удається уникати небезпеки? Здивовано запитав Грегор, сидячи на стільці в кухні і тримаючи в руках відкриту бляшанку саморозігрівних м'ясних консервів. Мутація? Констатував Арнольд. Цілком можливо. Надзвичайний розум, адаптація. Грегор механічно жував мелене м'ясо. На кухні, де вони сиділи, чулося тупотіння незлічених лапок, шкрябання кіхтів у підлогу та стіни нір. Але жодного з пацюків так і не вдалося побачити. Арнольд зняв упаковку з яблучного пирога. Це має бути мутація до того ж добіса хитра. Нам треба піймати хоча б одного пацюка, щоб розібратися, з чим ми маємо справу. Але зловити одного пацюка виявилося ані трохи не легше, ніж знищити тисячу. Вони не показувалися на очі, ігнорували пастки, принади й отруту. Опівночі Арнольд рішуче заявив Це смішно. Грегор неуважно кивнув. Він закінчував встановлювати нову пастку велику металеву скриню, спокусливо відкриту з двох сторін. Якщо сюди завітає який небудь дурний патюк, то за сигналом фотоелемента дверцята блискавично зачиняться. А тепер поглянемо, сказав Грегор. Залишивши скриньку в кухні, вони перейшли до вітальні. О пів на третю ночі дверцята скриньки голосно брязнули. Арнольд і Грегор поспішили на кухню. Зі скриньки було чути шум, запекле дряпання і пищання. Грегор запалив світло і поставив скриньку вертикально. Хоча він знав, що жоден пацюк не зможе піднятися по слизькій відшліфованій стінці, усе ж відчиняв верхні дверцята повільно і обережно, дюйм за дюймом. Писк посилився. Обидва компаньйони з цікавістю зазирнули всередину пастки, готові до всього. Навіть побачити пацюка в повній солдатській уніформи з білим прапором у лапах. Але вони не побачили нічого. Скринька була порожня. «Він не міг утікти!» – розчаровано вигукнув Арнольд. «І не міг прогристи металеву скриню!» «О, чуєш?» – у скриньці тривали метушня і писк. Здавалося, що пацюк дряпає лапами стінку пастки, затято намагаючись вилізти назовні. Грегор опустив руку в скриньку і обережно провів пальцями по стінах. «О, чорт!» – скрикнув він, висмикуючи руку. На вказівному пальці було видно два невеликих сліди від зубів. Галас у скринці посилився. «Схоже, ми зловили пацюка невидимку», – похмуро промовив Грегор. Сеарієс відпочивав у готелі Мажестик. У Зоряному скупчені Катакіні. Щоб зв'язатися з ним по міззоряному телефону, довелося витратити майже дві години. Свою розмову Грегор почав з претензії. «Ви нічого не казали про те, що ваші патюки – невидимки!» «Невже!» – здивувався Серієць. «Це прикра помилка з мого боку. І що далі?» «Це порушення умов контракту», – гарячкував Грегор. Мій адвокат, який випадково теж відпочиває в одному готелі зі мною, каже, що невидимість тварин підпадає під визначення поняття «природне захисне забарвлення», а отже про нього не обов'язково згадувати в контракті, як про небезпечну або унікальну характеристику. До речі, в юридичній практиці суди не визнають об'єкти невидимими у разі існування деяких засобів їх виявлення. Вони називають таку властивість відносною видимістю і не вважають достатньою підставою для розривання контракту. Грегорові на якийсь час відібрало мову. Нам, бідним фермерам, доводиться захищати себе, ви ж знаєте. Вів далі сирієць. Але я вірю, що ви здатні впоратися з цією роботою. Зичу успіху. Захист у нього ого який, зауважив Арнольд, кладучи слухавку. Якщо нам удасться знищити цих невидимих пацюків, він буде у великому виграші. А якщо ні, просто відшкодує витрати за рахунок неустойки. Видимі вони чи ні, сказав Грегор, але морганізація повинна на них діяти. Однак не діє, зауважив Арнольд. Знаю, але чому не діє? Чому не спрацьовують пастки? а система турніє, тому що це пацюки-невидимки. Яка різниця? Нюх у них, як у звичайних щурів. Слух теж. Вони мислять, як звичайні пацюки, і діють так само. Хіба не бачиш? Гаразд, промовив Арнольд. Але якщо невидимість – це справді результат мутації, то їхній сенсорний апарат також міг змінитися. Грегор насупився. А зміни в їхньому сенсорному апараті вимагають від нас змінити стимули. Насамперед, треба дізнатися, чим ці пацюки відрізняються від звичайних. Звісно, крім того, що вони невидимі, додав Арнольд. Але як перевірити сенсорний апарат невидимого пацюка? Грегор почав з побудови експериментального лабіринту з кращих меблів сиярійця. За його задумом, стінки лабіринту повинні яскраво світитися, коли повз них прибігав пацюк. У такий спосіб можна було б відстежувати маршрути пересування гризунів. Арнольд експериментував з барниками, намагаючись знайти речовину, яка б дозволила зробити пацюків видимими. Один із найстійкіших барників виявився настільки сильним, що на кілька секунд повернув пацюка до його природного вигляду. Немов за помахом чарівної палички перед очима виник пацюк, що здивовано кліпав очима та рухав на всі боки чуйним носом. Тварина обурено байдуже поглянула на Арнольда і безстрашно повернулася до нього хвостом. Потім швидкий процес обміну речовин поглинув барвник, і пацюк знову зник із поля зору. Грегор наловив десяток гризунів і спробував пропускати їх через свій лабіринт. Але ті виявилися крайні слухняними. Більшість із них взагалі не бажали рухатися. Вони зневажливо обнюхували їжу, трохи погралися з нею, а потім почали ігнорувати. Навіть легкі електричні удари змушували їх посунутися лише на кілька дюймів. Проте загалом досліди дозволили з'ясувати причину неефективності систем морганізації та турніризації. Як і всі інші засоби масового винищення гризунів, ці системи були розраховані на нормальних гризунів, яких можна заманити в пастку і знищити, впливаючи на їхні основні інстинкти: голод і страх. Ці інстинкти були нормою для гризунів, для знищення яких призначалися дані системи. Усе було добре, поки в популяції переважав звичайний вид гризунів. Але коли тварини змінилися, змінилася і їхня норма поведінки. Ці пацюки пристосувалися до своєї невидимості. Відтепер вони не панікували, тому що ніхто їх не переслідував. А оскільки їм не треба було тікати, вони мали змогу їсти скрізь і в будь-який час. Тому вони завжди були ситі. Їх більше не приваблювали апетитні запахи, предмети незвичної форми чи нові звуки. Системи морганізації та турніризації можна було адаптувати, і вони знищували б окремих пацюків, які не встигли чи не змогли адаптуватися до невидимості. Однак це лише зміцнювало б зміни в усіх інших. Але що трапилося зі споконвічними ворогами пацюків, покликаними підтримувати природний баланс у природі? Щоб довідатися про це, Арнольдові і Грегору довелося провести експрес обстеження фауни в околицях Бітер-Лах. Поступово, крок за кроком, вони з'ясували все, що тут, ймовірно, відбувалося. На планеті СР у пацюків були природні вороги – лецючі висюки, дриги, деревні скурли та оменестери. Усі ці начисто позбавлені уяви тварини не змогли пристосуватися до різкої зміни. З одного боку, вони полювали з допомогою зору, використовуючи нюх лише як допоміжний засіб. Тому хоча й відчували сильний запах пацюків, все ж вірили зору, а не нюху. Тож незабаром замість гризунів вони почали їсти один одного, залишивши пацюків у спокої. А останні плодилися і плодилися. І фірма ААА «Ейс» нічого не могла з цим вдіяти. «Ми почали не з того», – зауважив Грегор через тиждень виснажливої, але безрезультатної роботи. «Треба з'ясувати, чому вони стали невидимими. Тоді ми знатимемо, як з ними впоратися». «Мутація?» – вперто стояв на своєму Арнольд. «Я в таке не вірю. Наскільки відомо, що жодна тварина не стала невидимою в результаті мутацій. Чому пацюки мали бути першими?» Арнольд знизав плечима. «Згадай хамелеона». Є комахи, що нагадують гілочки, інші маскуються під листя. Деякі риби досконало імітують вигляд морського дна, а вже ж, це всім відомо, — нетерпляче перервав його Грегор. Але це мімікрія, а от невидимість. Деякі медузи настільки прозорі, що їх майже не видно, — наполягав Арнольд. Колібрі літає так швидко, що її теж майже не видно, а землерийка миттю ховається, тому майже ніколи не потрапляє на очі. Усе це ознаки руху в бік невидимості. Це смішно. Природа наділила всіх істот засобами захисту, але вона ніколи не дає переваги лише одному виду, роблячи його невразливим для інших. Це уже щось із сфери телеології, заперечив Арнольд. Ти припускаєш, що природа діє цілеспрямовано, немов садівнику парку. Я ж вважаю, що це сліпий процес осереднення. Звісно, зазвичай переважає середнє, але лишається простір і для крайнощів. Природа, зрештою, дасть раду і невидимості. Ти сам міркуєш з позицій телеології і намагаєшся переконати мене в тому, що метою мімікрії в природі є невидимість. Так має бути. Дивись. Добійся всі ці мудрування, втомлено сказав Грегор. Я не зовсім уявляю, що таке телеологія, але ми тут сидимо вже 10 днів і за цей час піймали близько 50 пацюків, з кількох мільйонів, і нічого їх не бере. Що ми робитимемо далі?» Вони сиділи мовчки, прислухаючись до Лементу Висюка, що кружляв над полями. «Якби природні вороги пацюків мали хоч трохи розуму», сумно промовив Арнольд. «Вони полюють з допомогою зору. От якби вони...» Грегор несподівано замовк і витріщився на Арнольда. Той якусь мить здивовано дивився на компаньйона, а потім його похмуре обличчя посвітліло. «Звісно!» – вигукнув він. Грегор кинувся до телефону і набрав галактичну експрес-службу доставки. «Ало! Запишіть термінове замовлення!» Експрес-служба перевершила саму себе. За два дні на плішивій галявині біля ферми «Берні Спірит» лежали доставлені землі десять невеликих скриньок. Грегор і Арнольд занесли їх у будинок і відкрили першу. З неї вийшла велика, чудова й гордовита кішка, виблискуючи жовтими очима. Це була спеціальна порода, виведена на землі, мисливський інстинкт якої поліпшено шляхом скрещування з ліраксіанськими різновидами. Кішка похмуро поглянула на чоловіків і принюхалася. «Не плекай особливих надій», – обережно сказав Грегор, спостерігаючи, як тварина перетинає кімнату. «Вона поводиться не так, як звичайні кішки». «Цссс!» – прошепів Арнольд. «Не заважай їй!» Кішка спинилася і, ледь схиливши на бік голову, уважно дослухалася до писку і метушні сотень невидимих пацюків, що без страху пробігали повз неї. Вона принюхувалася і мружила очі. «Їй тут не подобається», – прошепотів Грегор. «А кому тут сподобається?» – теж пошепки відповів Арнольд. Кішка зробила обережний крок, Підняла передню лапу для наступного і раптом опустила її. Вона не збирається полювати, розчаровано промовив Грегор. Може краще виписати тер'єрів? Кішка раптом стрибнула. Почувся відчайдушний писк. Схоже, вона когось тримала в лапах. Потім, сердито нявкнувши, пялилась зубами в невидому здобич. Писк припинився. Проте він значно посилився по всіх закутках. Схоже, пацюки вищали від жаху. Грегор, навагаючись, випустив ще чотирьох кішок, залишивши п'ятьох про запас. За кілька хвилин кімната перетворилася на бійню. Друзям довелося вийти. Їх нерви не витримували. «Можемо відсвяткувати?» – сказав Арнольд, відкурковуючи одну з байливо прихованих пляшок Бренді. «Трохи зарано», – неопевнено промовив Грегор. «Та ні. Кішки знають свою справу. Усе буде гаразд». До речі, нагадай мені, щоб я замовив ще кілька сотень котів. Звісно. А якщо пацюки знову стануть обережними? У цьому вся суть, сказав Арнольд, розливаючи бренді у склянки. Поки пацюки поводитимуться, як зараз, вони будуть поживою для кішок. А якщо вони повернуться до старих звичок, стануть справжніми пацюками. Ми застосуємо морганізатор. Грегор не заперечував. Пацюків узяли в кліщі. З одного боку коти. З другого – організатор. В обох випадках за тиждень тут все повернеться до первісного стану. І залишиться досить часу, щоб отримати пристойну додаткову премію. Пропоную то за земних кішок. Підняв склянку Арнольд. Приєднуюсь. Підтримав його Грегор. За хоробрих, простих і розумних земних кішок. Невидимі пацюки не зіб'ють їх зі сліду. Вони зловлять і з'їдять будь-якого пацюка. Видимий він чи ні. Задоволено промовив Грегор, дослухаючись до несамовитого вищання і писку за стіною. Ці звуки були для нього найсолодшою музикою. Тостів було багато, і всі на честь різних корисних якостей земних кішок. Потім випили окремо за планету Земля і закінчили вшануванням усіх планет земного типу, починаючи з Абака. Бренті закінчився десь на Глостреї. На щастя, в сиярійця виявилася непогана колекція місцевих вин. Арнольд відключився на уанлексі. Грегор протримався до кінця алфавіту. Потім поклав руки на стіл, опустив на них голову і заснув. Наступного ранку вони прокинулися пізно, з головним болем, неприємним відчуттям у шлунку та затерплими суглобами. До того ж з'ясувалося, що їхні хоробрі, прості й розумні земні кішки кудись зникли. Друзі обшукали весь будинок. Вони обстежили стайні, луки і навіть поля. Розкопували щурячі нори і заглянули в покинуту криницю. Кішок не було. Не лишилося навіть жмутка шерсті. Тим часом пацюки так само весело і безтурботно, як і раніше, гасали будинком, почуваючись у повній безпеці. Вони лишалися невидимими для ока. І це після такої чудової роботи, журився Арнольд. Гадаєш, пацюки дали нашим кішкам від коша? Навряд, сказав Грегор. Це суперечило б їхній щурячій натурі. Логічніше припустити, що кішки просто розбіглися. Але ж тут стільки чудової їжі, дивувався Арнольд. Ні, це суперечить кошачій натурі. Киць, киць, киць, останнє покликав Грегор. Але замість знайомого нявкання почув лише задоволений писк. Мільйона безтурботних пацюків. «Треба з'ясувати, що сталося?» Сказав Арнольд, підходячи до скрині з п'ятьма кішками, що залишилися. «Спробуємо ще раз, але додамо контрольний елемент». З цими словами він витяг зі скрині кішку і нацепив на неї нашийник із звіночком. Грегор зачинив зовнішні двері. Полювання почалося. Кішка люто накинулася на здобич, і невдовзі почали з'являтися знівечені трупи пацюків, Разом із життям їх залишала і здатність до невидимості. «Це ні про що не говорить», – мовив Арнольд. «Дивись далі», – мовив Грегор. Трохи перепочивши, кішка попила води і знову взялася до роботи. Арнольд задрімав, але Грегор продовжував спостерігати, хмуроніючи від своїх думок. Він чудово розумів, що півмісяця вони вже витратили, а популяція пацюків ані трохи не зменшилася. Кішки, в принципі, могли б з ними впоратися, але якщо за кілька годин вони втрачають інтерес до полювання, то їхнє використання обійдеться надто дорого. Може, тер'єри впоралися б із цим краще? Чи з ними буде те саме? Раптом він підхопився і розбудив Арнольда. Що трапилось? – невдоволено буркнув той, оглядаючись довкола. Там, де щойно активно полювала кішка, залишився лише нашийник, який висів у повітрі над підлогою. Дзвіночок, який раніше весело брещав. «Кішка стала невидимою!» – скрикнув Арнольд. «Як це сталося? Чому?» «Мабуть, щось з'їла», – ошалешено промовив Грегор, спостерігаючи за переміщенням нашинника по кімнаті. «Кішка їла тільки пацюків!» Приятелі поглянули один на одного, наче їм спало на думку те саме. «Отже невидимість пацюків не пов'язана з мутацією!» – вигукнув Грегор. Казав я тобі, подібна властивість так просто не передається. Пацюки, напевно, те, що з'їли. Арнольд кивнув на знак згоди. Я підозрював. Очевидно, це сталося після того, як кішка вдосталь наїлася пацюків. За звуками, що долинали з кімнати, вони зрозуміли, що невидима кішка продовжує полювати на невидимих пацюків. Усі вони мають бути десь тут у будинку, сказав Грегор. Але чому не відгукнулися, коли ми їх кликали? «Кішки – тварини дуже незалежні», – висловив припущення Арнольд. Брящав дзвіночок. Нашийник, немов зачарований, висів у кількох сантиметрах від підлоги і надалі переміщувався стрибками. Грегорові спало на думку, що, можливо, їм не варто надто засмучуватися, адже кішка і надалі ловить пацюків. Але поки він думав про це, дзвіночок замовк. Нашийник нерухомо лежав на підлозі, Посеред кімнати. А потім і він розчинився у повітрі. На підлозі не лишилося нічого. Грегор збентежено втупився у те місце, де щойно був нашийник. «Цього не може бути! Цього просто не може бути!» Вимовив він лечутно. На жаль, він знав, що це сталося. Кішка більше не стрибала, не підкрадалася, не кидалася на здобич. Вона просто зникла. Хоча часу в компаньйонів майже не залишилося, вони знали – доведеться все починати спочатку і з'ясувати, що стало причиною невидимості. Арнольд зачинився у своїй імпровізованій лабораторії і почав брати проби усіх речовин довкола ферми. Очі в нього почервоніли від напруги і довгих годин, проведених над мікроскопом. Він змаранів і здригався від кожного звуку. Грегор продовжував експериментувати з кішками. Перш ніж випустити сьому, він умонтував у нашийник крихітний рефлектор сигналів радара та радіомаяк. Але з нею сталося те саме, що і з попередницею. Через кілька годин полювання кішка стала невидимою, а невдовзі зовсім зникла. Вона зникла і з екрана радара, а радіомаяк раптово замовк. Грегор спробував ретельніше контролювати експеримент. Цього разу він посадив восьму і дев'яту кішок, в окремі клітки й годував їх строго дозованими шматочками щурячого м'яса. Невдовзі вони стали невидимими. Грегор перестав годувати восьму, але, як і раніше, давав щуряче м'ясо дев'ятій. Кішка номер дев'ять зникла без сліду, як і всі її попередниці, а восьма, хоч і стала невидимою, лишалася у клітці. Між Грегором і Сеарійцем відбулася довга телефонна розмова на підвищених тонах. Сеарієць вимагав, щоб ааа Сплативши невелику неустойку, відмовилася від замовлення і дозволила розпочати роботи одній з великих компаній. Грегор відмовився. Щоправда, поклавши слухавку, він пошкодував про своє рішення. Секрети ферми Берні Спірит були глибокими і заплутаними. І щоб їх розгадати, їм, можливо, доведеться витратити решту життя. Вистачило б і самої невидимості, але зникнення тварин було ще гірше, а часу лишалося обмаль. Грегор саме міркував над цими проблемами, коли до кімнати увійшов Арнольд. Вигляд у нього був очманілий, а посмішка явно нездорова. «Ось, поглядь!» – промовив він, простягнувши Грегорові руку долоню догори. Грегор подивився на порожню долоню Арнольда. «Що це?» – запитав він. «Єдиний секрет усіх наших невидимок!» – дурновато хихикуючи відповів Арнольд. «Нічого не бачу!» Обережно, сказав Грегор, гарячково пригадуючи правила поводження з божевільними. Звісно, не бачиш, хихикнув знову Арнольд. Воно не видиме. Грегор заткував від нього, поки не переконався, що їх розділяє стіл. Гарна робота, хлопче, лагідним тоном промовив він. Твоя долоня увіде в історію. Давай-но ти заспокоїшся, ми з тобою сядемо і ти докладно розповіси, що все це означає. «Не сміши мене, дурню!» – огризнувся Арнольд, продовжуючи тримати руку долонію вгору. «Воно невидиме, але реальне. Помацай!» Грегор нерішуче простяг руку. На долоні Арнольда лежало щось, що на дотик нагадувало жмут жорсткого листя. «Невидима рослина!» – здогадався Грегор. «А тож, ось вона, перша причина усіх наших лих!» Арнольд перевірив усі речовини довкола ферми, але безрезультатно. Одного разу, проходячи перед будинком, він звернув увагу на голі ділянки серед трави. Його вразило, наскільки правильно вони розташовані. Нахилившись, він почав їх вивчати. Тут нічого не росло. Голий ґрунт. Арнольд торкнувся його рукою і відчув невидиму рослину. «Наскільки я розумію, – сказав він, – це зовсім незнайома нам рослина невидимка. Але звідки вона сюди потрапила? З тих місць, де поки ще не ступала нога людини». Правдиво, — відповів Арнольд. Мабуть, предок цієї рослини колись літав у космосі у вигляді мікроскопічної спори, і зрештою його занесло в атмосферу планети СР. Спори впали на галявину ферми Берні Спірит, вкоренилися. Рослина зацвіла і дала насіння. От і все. Ми знаємо, що ці пацюки їдять траву, а їхній нюх відносно добре розвинений. Ймовірно, ця рослина припала їм до смаку. Але вона не видима Пацюків це мало хвилює. Невидимість – надто складне поняття для їхнього розуму. Ти вважаєш, що всі вони їли цю рослину? Ні, не всі. Але в тих, хто їв, виявилося більше шансів вижити. Їх не могли побачити летячі висюки та дриги. А пристрій до цієї рослини пацюки передавали наступному поколінню. А згодом з'явилися кішки. Вони їли пацюків і, зрештою, теж стали невидимими. Гаразд. Але чому вони раптом зникли? Це очевидно, сказав Арнольд. Пацюки їдять цю рослину разом з іншою нормальною їжею, а кішки – тільки пацюків. Вони зникли від передозування. Чому передозування призводить до зникнення? І куди вони зникають? Можливо, коли-небудь ми довідаємося, але зараз потрібно працювати. Необхідно випалити всі ці рослини. Коли організм пацюків звільниться від отрути, вони знову стануть звичайними гризунами, а потім уже кішки доведуть свою справу до кінця. «Сподіваюсь, що так і буде», – невпевнено погодився Грегор. Вони вирішили застосувати переносні вогнемети. Знайти невидимої рослини серед зелених лук «Берні Спірит» було нескладно. Цього разу невидимість рослин лише допомагала компаньонам їх відшукати. До вечора Грегор і Арнольд випалили вщент усі ділянки з клятою травою. Але наступного ранку, обходячи луки, компаньони зі здивуванням виявили нові проплішини. На них було повно нових рослин. «Нічого не покоїтесь», – заспокоїв друга Арнольд. «Мабуть, трава дала насіння, перш ніж ми її випалили. Але це вже останній урожай». Ще один день пішов на повторне знищення, Галявина була випалена майже дотла. Надвечір Галактична експрес-служба доставила нову партію кішок. Помістивши їх у клітки, друзі вирішили почекати, поки пацьоки знову набудуть звичайного вигляду. Вранці наступного дня на випаленому грунті біля Берні Спірит з'явилися нові сходи. Компаньйони влаштували термінову нараду. «Це ідіотська витівка!» – заявив Грегор. «Але це наш єдиний вихід!» – наполягав Арнольд. Грегор уперто мотав головою. «Тоді що нам робити?» – насідав Арнольд. «Маєш якісь інші ідеї?» «Ні». «До закінчення терміну контракту залишився тиждень. Ми, ймовірно, і так втратимо частину прибутків, але якщо не завершимо роботу, нас просто викинуть з цього бізнесу». Арнольд поставив на стіл миску з невидимими рослинами. Ми повинні дізнатися, куди зникають кішки після передозування. Грегор підвівся і почав крокувати по кімнаті. Вони можуть опинитися всередині якої-небудь зірки. Це ризик, з яким доведеться змиритися, суворо промовив Арнольд. Гаразд, зіткнув Грегор. Починай. Що? Я сказав, починай. Я? А хто ж іще? Я не їстиму цю погань. Це була твоя ідея. Але я не можу. Арнольд навіть спітнів з переляку. У цій фірмі я відповідаю за дослідження. Я маю залишитися тут. Збирати і аналізувати дані. До того ж у мене алергія на зелень. Цього разу збирати і аналізувати буду я. Але ж ти не знаєш як. Мені треба ще попрацювати з кількома новими барниками. У моїх записах можу розібратися лише я. У ретортах готуються кілька нових розчинів. До того ж я розпочав велику серію дослідів і запиленням. Ти краєш моє серце, томлено промовив Грегор. Гаразд, я це зроблю, але востаннє. Справді, востаннє. Обіцяю, старий, Арнольд швидко витяг з миски пригорщу невидимого листя. Ось їж. Чудово, візьми ще. Яка вона на смак? Схожа на капусту, пробурмотів жуючи Грегор. «В одному я впевнений», – промовив Арнольд. «У такому організмі, як твій, ефект не може бути тривалим. Організм позбудеться цієї речовини за кілька годин. Ти майже одразу знову станеш собою». Раптом Грегор став невидимим. Видимим залишився лише його одяг. «Як самопочуття?» – запитав Арнольд. «Як звичайно. Без змін». «З'їж іще». Грегор прожував ще пару пригорщів листя, і одразу зник. Одяг і все інше теж зникло. Грегоре. злякано покликав Арнольд. Ти тут? Відповіді не було. Він зник, промовив Арнольд вголос. А я навіть не побажав йому щасливої дороги. Арнольд повернувся до своїх рощинів, які кипіли у ретортах, і трохи зменшив під ними вогонь. Попрацювавши хвилин 15, він раптом усыкинув і обвів поглядом порожню кімнату. Йому не потрібні мої побажання, сказав він уголос. Йому нічого не загрожує. Потім він приготував собі вечерю, Підносячи вилку до рота, раптом зупинився. А все ж шкода, що я з ним не попрощався, пробормотів він сумно. Арнольд рішуче прогнав усі похмурі думки, повернувся до своїх дослідів. Він працював цілу ніч а на світанку, смертельно втомлений, впав на ліжко і одразу заснув. Прокинувшись, після полудня і на швидкоруч поснідавши, він знову взявся до роботи. Від моменту зникнення Грегора минула доба. Надвечір зателефонував сиярієць, і Арнольд запевнив його, що поцюки практично під контролем, і остаточна перемога – лише справа часу. Після цього він заново перечитав усі посібники зі знищення гризунів, перевірив обладнання, Замінив подекуди кабелів в організаторі, обміркував одну ідею стосовно нового виду паски для пацюків, випалив свіжі сходи невидимих рослин і знову ліг спати. Коли він прокинувся, то усвідомив, що з моменту зникнення Грегора минуло 72 години. Може статися, що він уже ніколи не повернеться. Грегор поклав життя за науку, заспокоював себе Арнольд. Я поставлю йому пам'ятник. Це видалося йому надто мізерною даниною пам'яті друга. Треба було самому з'їсти цю капусту. Грегор завжди губився у незвичних ситуаціях. Так, він хоробрий, цього ніхто не заперечує, але пристосовуватися не вміє. Зрештою, ніякі адаптаційні здібності не допоможуть, якщо опинитися всередині зірки або в космічному вакуумі, або... Позаду себе він почув якийсь шум і швидко обернувся. Грегоре... Але це був не Грегор. Істота, яка стояла перед Арнольдом, була найбільш як метр на зріст. Мала багато рук і ніг. Від товстого шару бруду її шкіра здавалася рожево-сірою. За спиною у неї висіла досить важка торба. Весь одяг незнайомця складався з гострокінечного капелюха, вдягненого на гострокінечну голову. «Сподіваюсь, ти не Грегор?» – обережно поцікавився Арнольд, Надто вражений, щоб мислити логічно. Звісно, ні, відповіла істота. Я Гем. О, а ви часом не зустрічали мого партнера? Його звати Річард Грегор. Він на голову вищий від мене, худорлявий і... Певна річ, я його зустрічав, підтвердив Гем. А хіба він не тут? Ні. Дивно. Сподіваюсь, з ним нічого не трапилось. Гість сів і почав чухатись під трьома пахвами одразу. Відчуваючи легку нудоту, Арнольд запитав: Ви звідки? З планети Оол, звісно, відповів Гем. Там ми сіємо наш скомп, а сходить він тут. Зачекайте хвилинку. Арнольд важко опустився на стілець. Прошу вас, почніть спочатку. Це дуже просто. Спокон віку ми, Ооляни, вирощуємо скомп. На ранніх стадіях дозрівання ця рослина на кілька тижнів зникає. Згодом, уже в зрілому стані, вона знову з'являється на полях нашої планети. Ми збираємо його і вживаємо в їжу. Ви надто поспішаєте, я не все зрозумів. Де, ви кажете, знаходиться ваша планета? Грегор каже, що Оол розташована у паралельному Всесвіті. Я нічого в цьому не тямлю. Ваш Грегор з'явився на моєму полі місяці два тому і навчив мене англійської. А згодом, два місяці тому? розгублено повторив Арнольд і замислився. Мабуть, інша система відліку часу. Гаразд, розповідайте далі. У вас немає чого попоїсти? раптом запитав Гем. Я не їв три дні, не міг. Самі розумієте. Арнольд мовчки простягнув йому скибу хліба і підсунув банку з джемом. Коли відкрили нову північну територію, вів далі гем, я першим вирішив ризикнути, зібрав усю свою живність, придбав трьох жінок класу Б і рушив у дорогу. Прибувши на місце, я зупиніться, благаючим тоном промовив Арнольд. Як усе це стосується нашої справи? Я розповідаю, що трапилось. Не переривайте. Почухуючи однією рукою ліве плече, а двома іншими запихаючи в рот хліб із джемом. Я продовжив. «Я прибув на нову територію і посіяв скомб. Посіви зійшли, рослини зацвіли і зникли, як завжди. Але коли скомб знову з'явився на полі, врожай виявився згризаним якимись шкідниками. Ми, фермери, звикли до труднощів, тож я посіяв скомб ще раз. Наступний урожай знову виявився ніяким. Це мене розлютило, але я вирішив сіяти далі. Ми піонери народ завзяти, ви це знаєте. Я вже був готовий відступитися і повернутися до цивілізації, як раптом з'явився ваш партнер. Чекайте, наскільки я зрозумів, сказав Арнольд, ви з паралельного світу. Цей скомп, який ви вирощуєте, розвивається до повної зрілості у двох паралельних світах. А вже ж, принаймні, так пояснив ваш Грегор. Дивний спосіб вирощувати продукти харчування. «А нам подобається», – ображено сказав прибулиць. Тепер він одночасно чухав себе під усіма чотирма колінами. «Грегор каже, що наші рослини зазвичай проникають у якесь незаселене місце вашого Всесвіту. Але цього разу, коли я висадив скомп на нові території, він зійшов тут». «Ага!» – вигукнув Арнольд. «Що означає «ага»?» Грегор не казав, що є таке слово. «Принаймні, він допоміг мені». Він сказав, що не обов'язково кидати мої землі. Треба лише засіяти скомб на інших ділянках. Грегор запевнив, що між паралельними світами немає однозначної відповідності. Хоча я нічого в цьому натямлю. Те, що я приніс, це плата за іншу послугу. Гем поставив свою торбу на підлогу, при цьому вона голосно брязнула. Арнольд розв'язав її і заглянув усередину. Там були жовті злитки, схожі на золото. У цей час задзвонив телефон. Арнольд схопив трубку. «Ало!» – почув він голос Грегора. «Гем, що в тебе?» «Так». «Він тобі все пояснив. Про паралельні світи. Про те, як вирощують скомп». «Я, здається, зрозумів, але…» – промовив Арнольд. «Тепер слухай!» – перервав його Грегор. «Перед тим, як ми знищили сходи скомпа на нашій галявині, Гем устиг посіяти його знову. Оскільки в його світі час сплине повільніше, ніж у нас, на Сеері сходи з'явилися протягом однієї ночі, але цього більше не буде. Гем сіятиме скомб на інших полях. Якщо ти знищиш сходи, вони більше не з'являться. Зачекай тиждень, а тоді випускай кішок і вмикай організатор. Арнольд місно заплющив очі. Грегор мав два місяці, щоб усе продумати і перевірити. У нього часу не було. Все трапилося надто швидко. «А що робити з гемом?» – запитав він Грегора. «Він поїсть свого скомпа і повернеться додому. Нам довелося добряче поголодувати, щоб потрапити в наш світ». «Гаразд», – сказав Арнольд. «Я гадаю, чекайно, ну, а звідки ти дзвониш?» Грегор хихикнув. «Ти ж знаєш, між паралельними світами немає однозначної відповідності. Коли дія скомпа припинилася, я був на краю поля і опинився на планеті Тул». Але це ж на іншому боці галактики, виражено сказав Арнольд. Знаю. Зустрінемося на землі. Не забудь золоті зливки. Коли Арнольд поклав слухавку, гем уже зник. І лише тоді Арнольд зрозумів, що не запитав у Грегора, що то за інша послуга, за яку олянин заплатив чистим золотом. Про це він довідався пізніше, коли справу було зроблено, і вони обидва повернулися на Землю до офісу ААА-ЕЙС. Пацьоки на планеті СР, які очікувалися знову, набули звичного вигляду і були відповідно знищені з допомогою кішок іморганізатора. Умови контракту фірма виконала. Певна річ, довелося сплатити неустойку за двотижневе запізнення, але цю втрату цілком компенсували золоті зливки з планети ОООЛ. «Наші кішки витолочили йому поля», – розповів Арнольдові Грегор. «Вони лякали його худобу. Я виловив усіх кішок, і ми продали їх центральному зоопарковій планети Оол. Там ніколи не бачили таких тварин. Прибуток ми поділили на «Гаразд», – промовив Арнольд, чухаючи потилицю. «Все склалося у цілому непогано. Я теж так вважаю». Грегор енергійно почухав своє плече. Арнольд уважно поглянув на нього – але одразу відчув, як і в нього засвірбіли груди, потім голова, нога і взагалі все тіло. Грегор обережно зняв щось із себе і притис нігтем. «Гадаю, це ще не кінець історії», – помітив він. «Чому ти так вважаєш?» – запитав Арнольд, чухаючи лівий біцепс. «Що це таке?» «Гем, як ти, мабуть, помітив, не надто дотримується гігієни. Та й сама планета Оол... Досить занедбане місце. І що? Те, що я, схоже, набрався там вошей, відповів Грегор, почухуючи живіт. Вошей невидимок, як ти сам розумієш.